De aceea era trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești după poruncile primite de Moise, de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitoare este el e mai bun cât este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost o recusură, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeului Israel, iată, vin zile zice Domnul,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 prin faptul că zice un nou legământ a mărturisit că cel din ț este vechi iar cel ce este vechi ce am bătânit este aproape de piere